Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala khatim al-anbiya'i wal-mursale'in. Nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bileji Khatib al-Baghdadi u svojoj knizi Historia Bagdada da imam Buhari ya rekao. Siedlismo kod ishaqa ilinrahuweyha. Kada ya rekao, kada bineko, od vas sastavio sažetu, kratku zbirku vjerodostojnih hadisa od Allahovog poslanika, sallallahu alayhi wa sallam. Kaže Imam Buharija, pa sam zapamtio šta je rekao Ishak. To mi se svidjelo i onda sam počeo pisati svoju zbirku vjerodostojnih hadisa. Pogledajmo kako Jedna lijepa riječ, ova riječ koju je Ishak rekao, promijenila je historiju našeg umeta. Zbog ove riječi naš umet je dobio najvjelodostojniju knjigu poslije Korana. Zatim Imam Buharija kaže Pisao sam svoju zbirku 16 Godina. Za bilo koji vrijedan rad, ono što će koristiti ljudima, generacijama, potrebno je mnogo truda i potrebno je mnogo vremena. Ništa ne dolazi za džaba. Imam Buharija, kako su proračunali islamski učenjaci, pisao je svoju zbirku Ili počeo je pisati svoju zbirku kada je imao između 16 i 22 godine. Kada je završio sa pisanjem svoje zbirke, imam Buharija kaže dao sam svoj Sahi, svoju zbirku imamu Ahmedu ibni Hanbelu, Aliju ibnu Mediniju, i jahji ibni el-me'inu da je pregledaju. Pouka koju uzimamo iz ovoga jeste da kada hoćemo nešto važno da kažemo ljudima ili da napišemo nešto važno, onda ne trebamo biti toliko samo samih sebe, već trebamo to izložiti drugima. Imam Buharija je bio svjestan svoje inteligencije, je bio svjestan i tekako svog znanja. Međutim, i pored toga, Imam Buharija ne pocijenjuje važnost da se posavjetuje sa onima koji su njegovi učitelji, sa onima koji su poznati kod ludi već da su veliki islamski učenjaci. I ovdje vidimo ono u što padaju ili upadaju neki mladinci kada jedva dočekaju nešto, pa na osnovu toga zauzmu stav i iznose taj stav čim prije stignu. To može da bude kobno po njih. Zato savjetovanje po bilo kojoj stvari. Imam Buharija nam kaže Odabrao sam u svoj sahih, odabrao sam u ovu zbirku hadisa hadise iz 600.000 hadisa. Kada pogledamo ovu hadisku zbirku, vidjećemo da je Imam Buharija nama ostavio negdje oko 7,5 hiljada hadisa, odnosno bez ponavljanja to su 2,5 hiljada hadisa. Sve ukupno zajedno sa predajama ashaba i tabina Sahih Buhari sadrži preko 10.000 hadisa što predstavlja jednu ogromnu enciklopediju. Izbog toga što je velika enciklopedija I zbog toga što je sveobuhvatna, nama je potrebna da je izučavamo i zbog toga sam se odlučio da počnemo sa Sahihul Buharijom. Imam Buharija nakon što je naslovio svoju hadijsku zbirku, a naslovio je sa sveobuhvatnom zbirkom, sažetom, sveobuhvatnom zbirkom vjerodostojnih hadisa Allahovog poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, nakon naslova odma kaže, bismillahirrahmanirrahim, kako je počela dolaziti objava Allahovom poslaniku, sallallahu alaihi ve sellem. I riječi uzvišenog, kaže dalje imam Bukharija, inna evhajna ilajke kema evhajna ilanuhi unabijine min badi. Mi doista objavljujemo tebi kao što smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima nakon Nuha. Pa Imam Buharija otpočeo svoju hadisku zbirku sa ajetom, ukazujući da se kod nas u vjeri ne daje prednost ničemu nad Allahovom knjigom. To s jedne strane, a s druge strane Imam Buharija hoće da nam kaže, ako želiš, da spoznaš ispravno sunnet Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam moraš poznavati Allahovu knjigu moraš razumjeti Allahovu knjigu jer ne možeš razumjeti sunnet Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam ako ne razumiješ Allahovu knjigu kao što ne možeš razumjeti Allahovu knjigu ako ne razumiješ osnove sunneta poslanika sallallahu alaihi wasallam jer kao što je rekao poslanik sallallahu alaihi wasallam dajte mi Kur'an i nešto što je njemu što je njemu slično misli se na sunnet odnosno hadise Allahu usanika sallallahu taala alejhi ve sellem Imam Buharija kao što vidimo nije napravio nikakav uvod u svoju knjigu već je odma nakon naslova počeo sa bismilom i naveo je ovaj ajet to je zbog toga što kada znamo šta je tema našeg razgovora, odnosno šta je naslov knjige. Ako naslov ukazuje na ono što knjiga sadrži, onda nije potrebno i nije nužno da pravimo uvode. Isto tako u razgovorima, u našim međusobnim razgovorima, kada znamo šta je razlog zbog čega smo došli da razgovaramo, ne trebamo praviti duge uvode, nego trebamo biti jasni, koncizni i iskreni da bismo izvukli ono najljepše iz naših razgovora i da bi naši razgovori bili plodonosni. Nakon što je naveo ovaj ajet koji ukazuje da je Allah, poslanik sallallahu alihi selem, onaj koji je primao objavu od Allaha kao što su je primali i poslanici Alej musulatu ve selam prije našeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve Imam Buharija navodi prvi hadis u ovoj zbirci a to je hadis u kojem Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže innamal hamalu binniyat doista se dijela vrijednu prema namjetima. Zašto Imam Buharija navodi ovaj hadis, oko toga islamski učenjaci imaju različita mišljenja jer imam Buharija nije rekao zbog čega je taj hadis stavio na tom mjestu jer kada pogledamo ovaj naslov, kako je počela objava Allahovu poslaniku islam, i hadis, dijela se vrijednuju prema nijetima, ne nalazimo neku, neku vezu. Kažu islamski učenjaci to je zbog toga što je Imam Buharija kao da je htio reći ova knjiga sadrži upute i propise kako čovjek treba da se ponaša, kako treba da postupa, kakvi postupci njegovi trebaju da budu, a ti postupci ispravnosti i vrijednosti tih postupaka kod Allaha vrijedi i zavisi od nijeta. A Nakon toga Imam Buharija navodi sljedeći hadis. Hadis koji nam prenosi Aisha radi Allaho Anha kada kaže došao je Haris ibn Hišan Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i kaže mu o Allahov poslaniće kako ti dolazi objava? Kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam nekad mi dolazi poput zvuka zvona i to je najteži vid objave kako mi dolazi. Kada prestane taj zvuk, ja zapamtim ono što mi je objavljeno. A nekada, kaže dalje Allahu poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, a nekada mi se melek pretvori u čovjeka i onda mi prenese od Allaha ono što mi objavljuje i ja to zapamtim. Kaže Aisha, radijallahu anha, vidjela sam Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, kako u veoma hladnom danu lije mu znoj sa čela zbog težine tog procesa objave koja mu dolazi. Za razliku od ove vrućine u kojoj se mi sada nalazimo, Allahu poslanik s.a.v. kada bi mu dolazila objava, objava je bila teška, kažu neki ashabi, Koljeno mi je bilo nastavljeno na stegnu Allahovog poslanika s.a.v. kada mu je objava dolazila pa umalo da moje koljeno pukne od težine te objave koja dolazi. Haris ibn Hišan, radi Allahu anhu, je jedan od ashaba koji je imao u sebi ono ljudsku. a to jeste da sazna kako se dešava To nešto čudno Allahovom poslaniku, sallam, to što oni ne vide kada je on među njima, kako mu to dolazi, objava od Allaha. Pa je onda okuražio se i došao i pitao, Allahov poslanice, kako ti to dolazi, objava. Da je Allahov poslanik, sallallahu alihimu sallam, bio lažov, njemu bi trebalo da sačeka, da razmisli, Davidi vidi šta će biti najbolje da kaže tom čovjeku. Međutim, Allaho poslanik, alaih salatu i salam, nikada nije slakao, pa ni u ovoj situaciji. Već je odma rekao Harisu kako mu to dolazi objava. I ovdje, draga braćo, mi možemo zaključiti da čovjek, da mu se srce smiri, treba nekad pitati kako se nešto Dešava i kako se nešto odvija. Najvrednija stvar jeste kada imamo kada imamo nekoga u koga imamo povjerenje, da mu postavimo pitanje za ono što nas tišti u grudima. To je neizmjerna vrijednost, to je blagodat koja ukoliko nam se ukaže ne smijemo je zabostavljati, ne smijemo je nikako, nikako izgubiti ili prepustiti. U ovim poukama ili u ovim predajama koje smo spomenuli imamo nekoliko, nekoliko povuka. Prva povuka jeste ona koju smo spomenuli da je lijepa riječ ta koja može da promijeni Ono što će se desiti jednom umetu može promijeniti ono što će se desiti jednom narodu, jednom čovjeku u njegovom životu. Ja ću navesti jedan primjer na kraju ovih povuka, a želim da i vi učestvujete sa mnom tako što ćete podijeliti neku, neku vašu, neko vaše iskustvo. Druga povuka jeste da kada znamo sadržaj, našeg razgovora, temu našeg razgovora da trebamo biti jasni i odmah prijeći na stvar. I zato smo mi, sljedeći primjeri Mama Buharije, počeli bez uvoda u ovo naše večerašnje druženje, odnosno u ovu našu halku, koja će biti jedna, odnosno prva, u nizu halki, ako Bog da, u isto ovo vrijeme. Treća stvar jeste Ukazivanje na značaj nije Imam Buharija je imao tri osobine koje su bile ključne da njegova knjiga dođe do naših srca. Da čitav umet zavoli njegovu knjigu i prihvati je kao najvjerodostojniju knjigu poslije Kur'ana. Imam Buharija je bio prije svega izrazito učenj. Jedan od najučenijih, ako ne najučenijih učenjak hadijskih nauj. Imam Buharija je, kao što smo spomenuli, pamtio više od 600.000 hadisa. Zatim Imam Buharija je bio izrazito pobožan. Prenosi za sebe ili prenosi se od njega da je rekao nikada ni jednog muslimana nisam spomenuo pološe. Ni jednog. Kada je pisao ovu hadisku zbirku, Imam Buharija kaže nisam upisao ni jedan hadis ni jedan, a da prije toga nisam klanjao dva rekjata. Znači, imam Buharija za 7 i pol hiljada hadisa koji se nalaze u ovoj sbirci, klanjao je gotovo 15.000 rekjata. To je za ovo što je upisao, a koliko je hadisa koje nam nije odabrao da stavi u svoju hadisku zbirku. I treća stvar, koju ne sumnjamo, jeste da imam Buharija imao nijet. Nijet da ostavi ummetu, da ummetu ostavi najvjerodostojniju zbirku, skraćenu zbirku vjerodostojne hadiza. Četvrta pouka koju izlačimo iz ovih nekoliko predaja, jeste da ne smijemo zapostaviti Allahovu knjigu, Kur'an, kada hoćemo da učimo, izučavamo vjeru i propise vjeri. Peta stvar jeste kada imamo nešto što nas tišti, nešto što nam nije jasno, da budemo otvoreni i postavimo pitanje na pravu, na pravu adresu. A zatim, ona jedna riječ koja je lijepa, koja može da promijeni život drugima, moje jedno iskustvo je da sam sjedio kao se u u razredu gdje je na jednom kursu trebao doći jedan predavač, pa nije mogao doći, onda je došla neka zamjena. Kada je došla zamjena, a profesor je pitao taj predavač, dali ima neko od prisutnih da nije nikad klanjao džuma. Ja sam se onako osvrnuo oko sebe. Vidim, niko se ne javlja, a ja prije toga nikada nisam klanjao džumu. Podigao sam ruku i javio se da nikad nisam klanjao džumu. On se nasmiješio, okrenuo se od i kaže otiđite na džumu, to je prekrasan osjećaj. Nakon toga ja sam otišao na džumu i više nikad nisam propustio džumu. Ako vi imate neko lijepo iskustvo, neka riječ lijepa koja je promijenila vaš život kao što je ova promijenila moj, stavite u komentar, podijelite sa mnom. Allah dao svako dobro. Esalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.